Ідея захопила всіх без винятку, і, не заглиблюючись у філософські хащі, вони дозволили Богданові переконати себе, що були тими над людьми. Відтоді їхня компанія стала схожою на Тимурову команду. Щомісяця вони влаштовували суди, на яких визначали покарання тим, хто порушував виписані Богданом правила а потім втілювали присуди в життя. І дорослі, і їхні однолітки у ролі підсудних мали однакові права. Судили лише за різне – підлобузництво, зраду, брудний кар'єризм, зловживання становищем, крадіжки і шахрайства. Доросла гра дала кожному своє. Колька розважався, вигадуючи покарання – Володя кайфував від думки, що всі, незалежно від статусу, завдяки їм отримують належне. Дівчата, виконуючи нескладні завдання, зверхньо поглядали на однокласниць, яких цікавили лише танцюльки у клубі. А Богдан, окрім самовдоволення, як ідеолога, отримував задоволення від ролі ватажка – Таємної спілки, навіть радше секти, бо коли цієї секти не стало, Уляна намагалась заповнити порожнечу різними релігіями і, врешті-решт, знайшла заспокоєння у феншуй. Спиш? Пашко підкрався нечутно, і Уляна злякано підстрибнула. Не лізь, розповім Тоні. – ще раз пообіцяла вона. – Я хотів вибачитись. Не знаю, як мене переклинило. Я вже сплю. Вона накрилася ковдрою і відвернулася. Судячи з термінового вибачення, Пашко справді не хотів, щоб Тоня про щось довідалась, бо втратив би найхимирніші шанси її завоювати. – Окей. – Він Зволікав, тупцюючи біля дверей. Дон творі. Завтра почнемо шукати вдвох. Я вже сплю, невблаганно повторила Уляна, і, почувши, як тихо клацнули двері, важко зітхнула. Представники протилежної статі, скільки вона пам'ятала, бігали за сестрою табунами. Проте тоню це не цікавило. Вона змалечку мріяла про красиве життя, якого не могли запропонувати місцеві кавалери. І сестра зробила вибір, промінявши провінційних парубків з їхнім невигадливим коханням на наркотичний феєрверк столичного життя. Зранку пішов сніг. Погода змінювалась щодня, і вуляни розболілась голова, тому, відклавши пошуки, вона засталась у Павла, лікуючись трав'яним чаєм. Господар теж нікуди не поспішав, і, оминаючи події минулого вечора, люб'язно веселив гостю анекдотами. З почуттям гумору у Павла складалося, і вуляни, яку зазвичай розсмішити важко, врешті-решт навіть... З'явився паросток симпатії до земляка. Хоч він і був простокуватим хлопчиком, але виявилося по-своєму привабливим. Нагодувавши гостю обідом, Пашко церемонно попросив дозволу залишити її саму і побіг у справах. Про всяк випадок, видавши уляні запасні ключі. Головний біль. До того часу трохи втамувався, і вона вийшла у магазин, згадавши, що як жінка за традицією має взяти кулінарні клопоти на себе. Насправді, цей вияв хазяйновитості ґрунтувався на егоїстичному розрахунку. Її, як вегетаріанку, не влаштовували м'ясні шедеври Пашка. Ідучи на вмання, Уляна швидко наштовхнулася на чималий супермаркет неподалік. Вибір у ньому розширював кухарські можливості вегетаріанських страв, і, швидко наповнивши кошик, вона вирішила дозволити собі чашку кави, яку вживала у виняткових випадках, як засіб від головного болю. Невеличке кафе на вході до супермаркету. Не вражала ні асортиментом, ані затишком, але, відчуваючи ностальгію за студентськими роками, Уляна подалась пити каву у цей закуток. Взяла до кави сухувати тістечко і потягнула до столика кульки з харчами, не помічаючи, що там, схована штучною пальмою, у величезному горщику вже сиділа одна відвідувачка. Коли ж вона це помітила, повертати назад було пізно. «Перепрошую, можна біля вас?» Вона так чи інакше сіла б, але добре виховання радило запитати дозволу. «Що?» Жінка байдуже підняла глибокі сині очі. «А, приземляйся!» Оляна поставила чашку, примостила кульки і, сівши, випадково кинула погляд на сусідку. Спершу вродливе обличчя з пухлими губками і капризним згином брів здалось незнайомим. Проте щось змусило розглянути жінку важніше. І за кілька хвилин, перебравши у пам'яті всі схожі Брови та губи Оляна збагнула, кого їй нагадувала сусідка – Марину, Богданову дівчину, його невдале трагічне кохання. Ляльку, чиє ім'я давно стало для неї символом усіх пустоголових красунечок, улюбленець людей і долі. Те, що Богдан обрав Марину, нікого не дивувало. Мало не половина поробочого населення міста зітхала їй у слід. але Уляна не змогла із цим змиритись. Він мав закохатися у когось більш гідного, натомість, як і половина містечкових бовдарів, запав на картинне личико. Проте зараз жінка поруч аж ніяк не виглядала святковою картинкою. Сині очі виказували біль, брови вигинались у відчаї, і все це робило лице сусідки одухотвореним, що ніяк не в'язалось із образом Марини. «Марино, ти?» не стрималась Уляна, ще не знаючи, чи потрібне їй ця зустріч. Красоня зреагувала на ім'я, Відірвала погляд від скатертини і спершу, дивлячись крізь Уляну, байдуже підтвердила «Так, я Марина». Вона відсунула порожню склянку і сфокусувалась «А ти – Уляна».